Eta lehen aipatu dugun bezala, lehiotikan taldearekin hitze inendugu oren txe bertan, haien azken diskoa plazaratu berri dute, hemen bero bero daukagu, labetik atera berria, eta hementxe ditugu, gorka eta aitor, taldeko kideak, egunonak emanen dizkiegu biei, kaixo egunon, aitor eta gorka? Kaixo egunon. En no, no. bai, e, e, pixka batez baxu entzuten zaizue, baina laster e, konponduko dugu hori ere. Bueno, aipatzen genuen bezala, zuen di disko berria, e, e, duela oso oso gutxi atreduzue, duzu dut e, aurriko astean egintzen zenutela aurkezpena, e, eta dagoeneko hemen eskuartean daukagu, Harold izeneko diskoa da, eta bueno, niri atentzioa eman didan lehenbiziko gauza izan da, izenburua bera eta portada bera, zergatik Harold zer esan nahi du izan? E, izenburu horrek? Bueno, izen buru horrek badu zer ikusia, eh, <coughs> markatu azalarekin, zane, bueno, eh, azalean agertzen da mutiko bat, eta, bueno, eh, bartzen bazara badu entzun gaiu bat, eh, ez, zera, belarri batean. Mm -hmm. Orduan, eh, mutiko horrek, eh, Harroldu izan azukan, eta e, momentu e, argazkian e, agertzen da den e, biziko aldiz e, soinua entzutean, mm -hmm. ez? Orduan, claro, e, mutiko hori eh gormutua zen. Orduan medikoak jarri berri dio eh entzungailua eta hoize, ari da entzutea, mm -hmm. entutzen, ba, soinua, ez? Horretatik badu, osea, harridura e, horpegi hori, e, begiak zabal-zabalik. Orduan, bueno, eh Ba, jakinginunean e, historio hori, arrapatu ba, egin gintuen, eta, bueno, erabaki genuen ba, zartzea azalean, ez, eta gero, e, kantu batean, jarro kantu batean aipatzen da historio hori, ba, oso, oso modu motzean, mm -hmm. eta horzeatik, eta gero, ba, izena ba, laburra, eta bai. zetakit, erra sartzen den horietako bat. Izan ere, zuk aipatzen zuzun kantua, jarro kantua, diskoari oh, zenburua ematen diona ere eta hor, Harol hori azaltzen da, baina beste Harol batzuk ere bai, ez? E, Harol joid, Harol pinter, eta beste batzuk ikusi dut orro, e, beste Harol batzuekin historioa ondu duzuela, ez? Nola joku bat, baliz bezala, ez? Mm Harol -hmm. izena erabiliz, ba, izaera ezberdinak, e, jartzen dira, ba, zera, kantu horretan, ez? Hmm. E, bueno, sei urte dira, disko bat, bueno, disko bat, ez, bilduma bat kaleratu zenu, zenutelako ia, dut baina disko Eusko bat kantu behirriekin ateratzen e, ez duzuela. E, zergatik horrien beste denbora e, Gorka? Bueno ez da ez zer konkretoagatik. E, gu bagara e, e, profesionalak ez garen musikariak ez. Mm -hmm. e, hobby bat bezala hartu dugu beti italdia. <coughs> Eta hori egiten digua beste herritmo batera hartzea gauzak ez. Ez du, esan nahi, profesionalak ez esatea ez ditugula gauzak e, serioa hartzen, baina mm -hmm. bai beste ritmo batea daramago ez? Orduan, e, lehiotikan bada hori, jobi bat e, lauren eta laurok osatzen dugu familie bat bezala eta e, e, adaptatzen dugu taldea, e, bakoizteak dauzkagun bizimol mm hori -hmm. da, da, bizi Behajeta, eh? da moldatzen dugu taldea gure bizimol mm -hmm. modura, ez? Orduan, Bueno, eta hala e, da eta bueno, pues, e, gu, e, jarraitu dugu e, beti izan dugu harremana eta localean jarraitu dugu eta bueno, pues ja gokuken eta eta bueno, hmm. or, ala, ala da. Hala ere 6 urte pasadiren harrien eh diskoa e, jarri eta bere alasomatzen da leiotik andela. Eh, nik beste pertsona batzuekin entzun dut eh, diskoare eta eta guztiek esaten zuten, ez? Jo, berehala nabaritzen da eh Leiotik zuen estiloari utzi diozue, baina eh, zakitz eh, beste pauso bat e, eman duzu ez zen hobedade edo ez berdintasun aurkitu dezakegu aurreko lanekin e, konparatuta alderatuta. Mm, bueno, eh bai delaia, ba ez zuten dizunean, ba belasez nabertzen dela, ba leiotikan dela, ba bueno, eh ni ustez eh egonda salto salto bat, ez, azken diskotik izan ba soinu aldetik edo e, kantu aldetik, ba ez dakit, helduagoa izan daiteke, da, gite, elluagoa, ez da, gitek, ez da. Mm -hmm. Eta bueno, batez ere, e, nola, nola egin ditugun kantuak eta ba hartu, hartu dugu, ba eh denbora edo eta hori nabaitzen da, ez? Eh, bueno, e, diskuaren ardatza, ba, bai dela, jarkor ba, melodikoa, beti guk e, jorratu izan dugun E, zea, e, musika estilo hori, baina bueno, baude beste osagai batzuk, mm -hmm. zane, sartu bueno, ditugu beste instrumento batzuk, baude, kan beste kantu batzuk, ba, beste dakit beste abiadura batikoak, mm -hmm. edo beste musika mota batzuetakoak, orduan duan, e, diskoan itza da, baina, bueno, hor dago, e, lehiotik hanen, izaera propio. Bai, eritza? bai, bai, azkenean, bueno, e, izaera hori markatze duten, e, bueno, ba, ba gorkaren ahotsa adibidez, kantatzeko modua, mm. e, gitarra bizkoherrek, baina zuk esan duzun bezala, badira beste kantu batzuk pixka bat apurtzen dutena korrekin, ez, hori, e, uste duzuet dela, se, azken sei urteetako E, prozesu horrengatik edo izan da zerbait konsienteagoa edo, edo naturalki sortu dira kantuak egiterakoan Nik uste ba, igual iz, agian denetari pixkabatik aungo eh, da e, Nik uste naturala izan dela zen mm -hmm. da hori atea zaigu ez dugu bilatu baina alata guzti zeren bagen eukanden bora e, grabatzeko biztan den ere grabatu dugu diska eh, amara beste grabatu geritu nor eh, abenduan eta mm -hmm. bera prian beste voz Eta gero izan dugu hor ikus hori jakiteko diskari zer, zer eh, faltatzen zitzaion mm -hmm. ez hor bestiaren eta bai izan dugula den seta kobues bueno, eh, honetako edo hauetako letre, letra letraketo konposatzea diska bat borobiltzea aldorreta tik eta nikuste ere Naturala izan da, zen da, posori, gertatu zaigu, eta beste bat eltendik mm -hmm. ere, nikustere eh, hori egitean ahi izan dugula, ez? Mm -hmm. Nikusten, bi, bi gauza horiek izan diela. Nikusten, dena den, alde horretatik ere nabaritzen dela lan handia dagoela diskoan sartuta, eta eh, horren adibide dira letrak adibidez, ez? Oso, oso letra lan eta gaiak, eta ikusten da, buelta asko eman diozuela eh, kontuari. Eh, bueno, Letrek de kontatzen dute, ez? Eh, ze fiska bat laburbiltze esaten aldi guzten ondik nora doa zen. Bueno, bai, zaila da aurreztago <laughs> iguzia, baina go, bai, bueno, gorkak e, arestian aipatu duen bezala, ba e, amarkantu grabatu genituen abendu Eta gero ba, eze, igual ba, ikusi dugu e, nola izan behartzen diskoa, ez? Eta bai letrai daukionez. Orduan e, guri gurei gustatzen letrak e, e, izatea pixkat anitzak, ez? Mm -hmm. ez ba, estilo bakar batekoak izan izatea, ez da. Orduan, ba, hor oreka bat eh bilatu dugu eta bueno, ba, orde letra batzuk eh serio samarrak direnak, beste batzuk igual ez dakit arinagoak edo eta bai, eh denetik, ez E, mm -hmm. zuk bai. esan duzun bezala ba, guztan ez egu letrak lantzea eta ez ematea guztia ba, fast food bezala edo mm -hmm. janari azkarra <laughs> balitz bezala, ez igual jendeak ba, pentsa dezan pixka bat e, kontotzen dugunaz mm -hmm. bai hor, e, bon, bueno, atentxe ematen du lenbiziko kantua hain zuzen dela, ez dela zuen letra bat, baizik eta Gabriel arestiri egindako omenaldi bat bere hitz batzuekin, ez? Mm -hmm. Bai, nik e, bai, uste hori aitor gertako da, ez. Diskohetan nere atrebitu arela gauzak egiten, ez? E, ja, bueno, bose, badakigu nola funtzionatzen dugu, eh badaukagu gure letrak egiteko estiloa, mm. e, patxiren inguruko letra horietan e, mugitzen gara, Aitorrek ere geroz gehiago apurtatzen du. Mm. Badau, bagau, badaukago estil hori, baina ja honetan astil, atrebitu gara ez pues, gatik ez arestiren letra batez. Beti mm. izan dugu hor arestik, bueno, ni, pues, txikitan, oskorri eta... <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, eta bai. justizia adibidez adirazteko, pues, letra izugarria, ez edo, bueno, pues, etza, ez garen joiz atrebitu eta orain, orain txe, pues, bueno, or, orgenukan kajoibatean ganuzkan letrak ere, pues, bueno, eman diogu ere, et, et, et, arestirena edo adibidez, trianaren Trian, hori letra bat ere badaukago, ah, orain or, or, txistenzial or, <laughs> atroso vitalista, baina oraingo honetan atrebitu gara gauzak egiten, ez? Eta nik uste ere eroso sentitu garela eh e, da eta horre bueno, or, maitza ere, ez? <risa> Gero e, letren e, kontu alde batera utzita, hemendiko hurbil grabatu duzu e diskoa artikan, ez? Eh Iker Piedrafitarekin batera, nolako izan da e, grabazio prozesua bitzandatan gainera bi tartetan. Bueno, bitzandatan grabatuen izen ez genuen betari grabatzeko gozia, ba, aldi berean eta, bueno, e, esperientzia oso-osona izan da, esan behar dugu, ba, ja, goen e, dela behatzi urte gratu genuela berarekin, mm hirugarren -hmm. e, diskoa gratu genuen ikerpidara fitarekin, el sotan estuioetan, Eta, bueno, oso, zera, hori txopeen polita geneuken, ez? Eta, bueno, honetan ba, aurkitu dugu, profesional bat, tendikari profesional bat, estudio profesional bat, eta hori somatzen da dizkoan, ez? Gero, ikerrek desente, lagundu izan digu, ba, kantuak nola bai borobiltzen, edo, ba... Dai, dela, ekoizten. Bai, harlo askotan, ez? Ba, gitarrekin, edo koroekin, orduan, pozpozik elitukara, emaitzaekin, edo... Gero bestalde batetik esan behar dugu... ...gunaiko ba, gu klasikoak izaten garela... ...gure soinuarekin, ez? Mm -hmm. Beti, amplifikadoretatik ateratzen dena... ...eta guztiak... Ba, ...zaiatzen gara isladatzen ez? Orduan, e, ikerrek baitu konzeptu boiek... ...baina beste konzeptu batzuk... ...moderno sehagoak, ez? Orduan, nola bait... E, ...uztartu dugu... Ba, zoniu klasikoa modernuarekin, ez, orban. Mm -hmm. Ba, bueno, e, guretzat paso importantea izan da aurrera, ez, nola ez. A, aipatze, talde batzuek eta aipatzen dute e, nabaritzen dela ekoizlea denean musikari bat, eta kasuan honetan niker piedrafita ere musikaria da, eta igual horrek ere laguntzen du, ba, berak beti bere ekarpenak egiten dituelako, bai. ez? Eh, edo hau hau igual hobegi geldituko litzateke horriela, ez? O kasua izan da hau, ez? Ba, ikasua izan da, baina hau periotakoan ikuste, ja, behatzi urte ja ezagutzen dugu Iker ere eta hori, guren hortasuna mantendu dugula eta nahikorraz izan dela dena, zenda berak Bueno, guk egin dugu musika eta dena, baina berak ekoiztu du guztia, eta jantzi aitorrek esandako esandakoak ez. E, jantzi digu, ekoiztu digu, e, gitarra flamenkoak, edo jamonak, mm -hmm. edo violillak, esan, violinez, ez dakit nola esan. Bai, bai, bai. Eta, bueno, hori gondan ikuste, bueno, e, pues, e, oso eroso sentitu gara elkarrekin ez, berak e, soinu hori eman di, digu, baina... Ba, genekien zer eskatu ikerri eta ikerrek bazekien zer, e, zer eman eta zer, zer guztatzen dintzaigun, zer, zer ez, eta orduan bai. hor, oso, oso sentitu gara eta hori nik uste maitzen, lehen da, bezala, hor nabaritzen da, mm -hmm. nabaritzen dugu, bai. Bai, eta soinu kalitatearen aldetik, pozik gelditu zareten, nola gelditu den e, diskoa? Oso, oso, oso, oso pozik, postik, bai, bai, bai, soinu guztiak, bai, oso, oso. <inaudible> Ese, bere lekuan daude gero badago horeka bat ez da nabaritzen instrumento bat besteak baino, baina Orduan, ba, oso, oso potzei galitu gara. Hmm. Bueno. Eta, bueno, orain, suposatzen dut, disko hau zuzenean aurkeztu nahi izanen duzuela, mm, noiz e, entzun ahal izanen dugu? Bueno, e, ja aurkeztu dugu, ba, lehenko gunean arrozeako peste eta nintzen ginen, irunene bai. Eta horain, e, nola baiteko, ba, tarte bat hartuko dugu, dena ongi-ongi prestatzeko, eta ja guztai hasiko ja, gara jota ba, fuego konzertuak iten, Eta, bueno, momentuz baitugu hiru ustailean... E, bai, badaukagu hogeita zazpian eta hogeita zortzian. E, Uztaiaren hogeita zazpian horeretan, e, baniteke, izatia. Bai, eta hogeita zortzian, Elizondon. Mm -hmm. Eta e, ustaiaren hogeian, okerrez baina izi asti garragan. E, bueno, ba, eta, bueno, oiexek... Datak bertan, behar Elizondo izango da, esakite, bueno. bai, baina en bueno hortikana... Gutxi gora bera, bada, bai, badaki worduan, bai. eh, nondik nora joanen diren, lehenbiziko ba. data ba. oiek, eta, ba. bueno, data urbildu ala ere, ba, ba, ba. finkatzen eh, joanen zaretela uste dut. Ba. Bueno, ba, elkairrizketarekin amaitzeko, ja iagustatuko litzaidake zuek zebok aukeratzea kantu bat, eh, disko berri honetatik, eta hori izanen da, eh, elkairrizketari agur esateko gure modua. Zein aukeratuko zenukete? Bueno, pues nik haukatatutuko eh, dut eh, adibidez eh, binesken maitasuna. Eh, bueno, pues letra nahiko zuzena eta hor, bueno, eh, aritzen gara pues, eh, bineskak elkarren artean dauzkaten amodiozko bat eta hor, eh, aprobaitsatzen dugu ere Elizari kritika bat egiten hola mm -hmm. sexu kontuekin ze hipokresia daukan ez beti beste, beste sexuetan sartzen du mm -hmm. eta gero bere, bere kontuak ere ditu ongi garbitzen ez. Eta bueno, e, abesti kaineroa nik uste zuzenean defendatzeko defendetuko dugula eta, bueno, pos, adibidez gaur horrein arrapatu nautzu. <laughs> <eskatuko dut. laughs> ez, eh, ja maitzeko nik ere gauza bat esan nahi nuen. E, zuk duzu zedea, baina bende gutxira biniloa ere izanen dugu Ara? orduan, binilo zanendako ba, oar bat ba, elduden astean edo ba, izanen dugula biniloa, Beraz, binilozko berzioa MP2aren garaian ere bada aukera ba, biniloan oh, eskuratzeko oize, eta oize. Bueno, benetan oh. disko zaleak diren onzat, ba, albiste polita izanen da e, aitorre eta gorka 1000 gurean e, izateagatik eta sorte on datu zen kontzertuarekin, et diskoarekin eta mille eskerra esan bezala. Aio. Mille eska zurei,